Jatiboan piztu sutearen hitzaltzeko zauriturik ezta izan, lanian ari zirenak fite kanpora atera baitira, baina kalte materialak ordea haundiak izan dira. Pondua eginen dugu, Seaskako zuzendariarekin, gurekin baitugu telefonuaren beste puntan, ur gorostiaga lehenbizik egunon? Bai, egunon. Beraz ara, ezagutzen eh? hote dituzue goizuntan xutearen ahazoinak inkesta zertan da. Bai, beraz arazo, zuintzailek uh, bon, ez ezen duzia atera ondoan, de jandarmekin inkesta bat, eta buke no, elektrikara zo bat izan dela, beraz, eta zera si den, edo buke elektrikara zo bat izan dela. Eta beraz hortzik uh, agiatu dela zua, eta hortzik e, nain bat material uh, erreda, eta bon, zuiltzailek uh, lana, lana izan dute izaltan, zua uh, uh, azkarki lotu da. Eta bon, beraz hortzik, eta nire hor kanbo azpagnetan eduko zuiltzaileak uh, azkarki lanean, eta hortzik lotu dute uh, izaltzea, eta beraz hortzik ezta uh, igutzia errea da, eta lehen eztaieko zola, Horain espertekin du zordua, ikusteko sola katxikiko duen edo, edo, edo den aldatu beharko den. Ezan ezagun kalte materialak uh, direla eta neogezela zauritu graz da. Uh, ain, ain lagia azkenea. Uh, Siaskaren egoitza, ene eh? pencea etxea berriki uh, berritua izan da, obrak uh, ez dira aina espaldi egin. Uh, Arremanetan zireztea, surantzekin ikusirik uh, elektrika arazo bat diita ikela? Ba, Ibe, goizuko behatzetan justuki uh, esperta pasatzeko da, esperantzaren esperta, beraz bera ekin itzulien dugu, ekusiko dugu, uh, ja, uh, zeh diotena. Uh, bukere, uh, etxeaz gain, moa hainbate material, behar tengo egutik diak egal ditzen zen ez toka guzioa joan da, eskifatziko material bat, uh, zutako hainbate uh, material ere... Uh, afitxa, banderola, etan lako, historiozitze joek, eh. ziren eta joan dira berazgun, baina surantarekin haritu eh. beharko dugu, ea, eh, zeit eh, ikuntzea lohtun dugun, no? ikusi dut. Mosutea, archibat egitik, eh, lotu dela, um, langabezi, teknikorik horik baute da horrengatik, edo, uh, ba, zirena, langileak leku hortan eta noiz pentsatzen duzue lekurat izultzea. Beraz, uh, justu azpiko estaioketan uh, elektrikako abiatzea hor gara, beraz, uh, ato pastu gara uh, argindar batekoak eta bon, ezan daukute kalte askia hundia dela elektrikaldetik. Beraz, uh, ez gauk ez diag zutela posile izanen uh, behitzen Beraz, hor uh, uh, bai langabezi teknikoan, hobi uh, bat langile, eta ab kur, intu egiteko eta izin izan intu egiteko hozunak kontxi egin, eta gure! Ba, Egun eroko lana, eragitzatu behar izan dugu, eta elektrika berriz pancen antzunariag disk iu beharizupik burazo. Nitzatuko e, gure, aldir zain zite bide, backen paredridean elektrikla maitean, Grande Hebel Riz потребiteko moldean, bailśćan bastante hekaya nou. Mm. Gehtarzen direnak, jen eh, arrates eta eh, beharrik izana zauritur ikizi ber Anda. Kolpegu bat da, alea ere eh, Siaskaren zat, Zute eh, hori? baiz, eh, bon, eh, familia koncela eta da eta bon, hori de burutik egindu kezka hori eta ja hortengo baditugu mila proiektu, bon, eh, biak berean, Bierbéran dektsajoa badugu eh, Baiona, eh, eta bon, mila gauzekin batera ari gira eta bon, ezinen horren berakitze badugu hasita hori gabe, baina ba. e, egin beharko dugu hori ere eta eta aterabidekat xeman entugu eta eta ki hartu beh bugienguzia, eh, zain bat indenek elkartasuna diratsi laguntzeko prest eta bon, eh, garbiketa hiteko prest eta bon, eh, pentsatzen dut horra surrantza egin fisiko dugula garbiketa enpresa batek eh, lan hori, eh, bon, zein bezala eh, lana mundia da, iruntzi, eh, robena delako hoiek eh, bete ditugu eh, materialez eh, eta ah, bon, hortan eh, ere kambuko erriak lagundu gaitu, eh, doso eh, ateratzen eta bon, eh, bada Badalana, beraz pentsatzen dut, ojo, eh, gaziketa enpresa batekin eh, egimendugu da. Miroske, jasteko ur gorustiaga gurekin izateagatik egoizuntan, eta kuraila hono, joitara zendugu, eh?